שיעור מספר 11 סדר יום אהוד סטודנט הוקם בשמונה בבוקר, אוכל ארוחת בוקר בשמונה וחצי, נוסע לאוניברסיטה בתשע, חוזר הביתה בחמש אחרי הצהריים, עושה ספורט, או יושב עם החברה שלו בבית קפה. בערב הוא צריך ללמוד. חיים פועל. הוא קם ב בבוקר, שותה קפה ונוסע לעבודה. הוא מתחיל לעבוד ב-7. ב-8 הוא אוכל ארוחת בוקר עם הפועלים בעבודה. הוא עובד עד 4 אחרי הצהריים. ב וחצי הוא בבית, שותה קפה, קורא את העיתון ונח קצת. בשבע בערב הוא אוכל ארוחת ערב עם המשפחה שלו, רואה קצת טלוויזיה והולך לישון. אייל מוזיקאי. הוא עובד בלילה וישן ביום. שושנה אחות. גם שושנה עובדת בלילה וישנה ביום. היא עובדת בבית חולים. היא אחות. היא מתחילה לעבוד בערב, עובדת כל הלילה, וגומרת לעבוד בבוקר.